35 Toți sfinții luminați se umplu de strălucire și văd slava lui Dumnezeu pe cât e cu putință fii omenești să o vadă. Privește de sus Dumnezeul meu și binevoiește a te arăta și a te întreține cu mine, sărmanul. Descoperăm lumina ta, deschidem cerurile, sau mai bine zis, deschide mintea și intră și acum în lăuntul meu. Răspunde ca o dinioară prin gura mea murdară celor ce spun unii, că nu e nimeni care a văzut în mod conștient pe Dumnezeu, nici nu l-a văzut cineva înainte, afară de apostoli. Ba nici aceia, spun ei, nu l-au văzut limpede pe Dumnezeu și tatăl. Ioan, 14 cu nouă. Ei, Dogmatizează că este tuturor necunoscut și nevăzut, folosindu-se de cuvântul ucenicului prea iubit Ioan, care spune, pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni dintre oameni. Ioan 1 cu 18 Da, Hristoase al meu, răspundem repede ca să nu par celor fără de minte ca aiurez. Scrie, a zis, scrie cele ce-ți spun. Scrie și nu zăbovi. Eu eram Dumnezeu înainte de toate, înainte de toate zilele, orele și timpurile, ba și de toate veacurile și de toate fapturile văzute și cugetate. Eram mai presus de minte și rațiune, mai presus de toată cugetarea, unic cu unicul, unic și nimic din cele văzute, dar nici din cele nevăzute nu era înainte de a fi făcute. Eu sunt singurul necreat împreună cu Tatăl și cu Duhul meu, singur fără de început, din Tatăl meu fără de început. Nici unul dintre îngeri, nici dintre arhangheli și nici dintre alte cele îngerești n-a văzut vreodată firea mea, nici pe mine însumi Creatorul întreg. Așa cum sunt, ei nu văd decât o rază a slavei și un fir al luminii mele și totuși se îndumnezesc, căci toți primesc razele dumnezeirii ca o oglindă care primește razele soarelui sau ca o piatră de cristal luminată la amiază, dar nimeni nu s-a învrednicit să mă vadă întreg, nici dintre îngeri, nici dintre oameni, nici dintre sfintele puteri căci sunt din afara tuturor și tuturor nevăzut. Fără îndoială, nu pisma față de ei mă face să nu fiu văzut întreg și prin ei înșiși. Nici lipsa de frumusețe mă face să mă ascund și să nu mă arăt, ci fiindcă nu s-a aflat nimeni vrednic de dumnezeirea mea, nici nu s-a făcut creatură egală în putere cu creatorul, dar nici nu este aceasta cuiva de folos, însă, văzând o rază mică, află tainic că eu exist cu adevărat și mă cunosc că sunt Dumnezeu care i a adus la existență și ca urmare plin de uimire și de frică îmi liturghisesc. Căutându-mă, căci nu este cu putință ca Dumnezeu să aducă la existență un alt Dumnezeu egal în putere cu Creatorul și de o ființă cu acela, nici nu e cu putință să devină Creatorul de o ființă cu Creatorul, căci cum s-ar putea face egal Creatul cu Necreatul? Cele create sunt mai mici decât cel care este purura la fel și fără de început și necreat, prin aceasta vei mărturisi că acela există, dar că e atât de o deosebit pe cât o căruță sau un ferăstrău de cel care le-a alcătuit. Deci, cum va cunoaște căruța pe cel ce a alcătuit-o? Sau spunem cum va cunoaște fierăstrăul, Isaia 10 cu 15, pe cel care îl mișcă? Cum îl vor cunoaște de nu le va da lor cunoștință despre sine, de nu va pune în ele vederea cele ce, cel ce le-a alcătuit, fapt cu neputință pentru toate cele create. Deci nimeni dintre oameni și nimeni dintre îngeri n-a primit puterea de a da altora Duhul sau de a le procura viața, dar Domnul tuturor, având singur puterea, având singur stăpânirea și fiind izvorul vieții, aduce la existență viețuitoarele însuflețite și dăruiește fiecăreia prin voință ca un meșter, ca un stăpân, că te gândește și voiește, Lui fie slava și puterea, acum și purura și în vecii vecilor. Amin.